Садівник, родочубий велетень із здоровим рум'янцем на щоках та з великою родимкою під лівим оком, а чого, здавалося, ніби він постійно щулиться і хитро підморгує, не марнував часу. Перед ним на столі стояли два чималі глеки з вином, хоча, щоправда, один із них уже був напівпорожній зайво уточнювати, до якого саме столу поквапливо підсів Джош мовчу. Садівник трапився не надто віркий, та й відверто розпитувати його було б небезпечно. Але коли в другому з глечиків з'явилося дно, язик садівникові нарешті розв'язався. Тож незабаром Джозеф довідався, і про небезневинні пригоди Лаури Айсендорф, і про її дивну компаньонку Марту, яка жила в маєтку вже не перший рік, і про незбагненну забудьковатість самого барона. Але тільки хто ж буде панові нагадувати? Та ще й про таке. Собі дорожче обійдеться. Найбільше зацікавило Джоше згадування про колекцію старовинних ваз з усіх кінців світу. Їх зібрав ще покійний батько барона Вільгельм. Потім про вази садівник згадав мимохід. І зажадавши ще вина для себе та для свого нового друга, почав неслухняним язиком розповідати Джозефові, про секрети підрізування яблунь, про час висаджування троянд та про інші примудрості садівничого ремесла. Джош терпляче слухав, розуміючи кивав, і час від часу намагався повернути розмову до того, що його цікавило. Але це йому ніяк не вдавалося. Садівник міцно осідлав улюбленого коника, і звернути його з уторованої колії вгоді було й думати. Нарешті садівник, а його, як наприкінці їхньої змістовної бесіди з'ясував Джозеф звали Альбертом, вирішив, що час йти додому. Але саме тут з'ясувалося, що на ногах Альберт стоїть дуже непевно. А Пересуватися можна хіба що тримаючись за щось, а ліпше за когось. Природно цим кимось радісно зголосився бути його новий друг Джозеф. Тим більше, що до маєтку було йти на зайчий скік. «Ні, через ворота ми не підемо, – вирік п'яний» але з усього видно досвідчений у таких пригодах Альберт. А тут є Хвіртка, то я крізь неї завжди, коли це, як зараз. І він плювком показав Жошеві, куди його треба тягти. Хвіртка замикалася на слабеньку клямку, яку не складно було відкрити з будь-якого боку, яка навіть не рипнула, коли Альберт, похитнувшись, навалився на неї усім своїм важким тілом. Видно, слуги після чергової пиятики частенько поверталися в маєток цим шляхом, тому справно змазували петлі. А собаки нас не порвуть, занепокоєно поцікавився Джозеф. Ні, впевнено мотнув головою Альберт, їх майн-лібер-гельмут за східним флігелем тримає коло стаєнь і на прив'язі, щоб ні гу-гу, коли ми, як сьогодні, Джозеф провів садівника до прибудови, що правила Альбертові за житло, почекав за дверима поки той захропе, і швидко оглядівся.